Slavoslavia a 21-a pentru dobândirea treptelor și faptelor nemâniei și blândeții. Aleluia, slavăție, Tată, ce le stăi, bimștărugă, dăruiește miasma smereniei care face să piară toată mărăciunea și ucimea mâniei, care arde ca un foc și nemicește ogorul plin de bălării al mâniei. Aleluia, slavăție, Tată! Ceresc, te iubim și te rugăm, daruiești ne lacrima, plânsului adevărat, care stinge văpaia mâniei și aiutimii, ca semn că în inima noastră duhul sfatului, cuibul său ca un porumbel și-a așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl ceresc. te iubim și te rugăm, daruiești ne de răbdare, ca o porumbiță care șterge din minte răul făcut de alții și aduce în cuget cumpătare nemânierea și blândețea. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, iubim și te rugăm, ne stăpânirea de sine blândețea, ca să nu se turbure ochiul nostru de mânie, iar prin post râvnă și priveghere, în rugăciune să dobândim liniștea. Aleluia, slavă, tată Tatăl Celestei, iubim și te rugăm, -ne prin lacrimile pocăinței și smerenie, să punem frâul mâniei, iar prin harul tău taie capul șarpelui care aduce iuțimea mâniei. Aliluia, slavăție, ție, Tatăl te iubim și te rugăm. -ne duhul Tăriei, încât fiind badzocoriți, să ne bucurăm pentru cei ce ne ocărăsc și ne lovesc, să ne rugăm sau să-i cuvântăm, Iar treptele blândeței, să le urcăm. aleluia slavă ție, Tatăl Celes, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne ca să legăm pe totdeauna mânia, surița răbdării, ca să o lovim de moarte. Și sfânta iubire ca să o ardem cu fapturile ei toate. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celes, te și te rugăm. Dăruiește-ne cununa unie care leagă trufia, Lăcomia, desfrânarea, mânia, iubirea de algini și ținea de mintea răului, dușmânia și ura. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celes, te, te rugăm. dăruiește ștergerea mintilor și rănilor făcute de cei ce ne-au lovit-o, Cărât furat sau au blestemat ca semn că veninul viperilor, lăsat de păcate noi luat. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiești în iertarea tuturor păcatelor noastre, fiindcă rădăcina ținei de minte a răului am aruncat, blândețea în locul ei am semănat de aceea, faptele nemânieri și blândeții le-am câștigat.